Əşraf-ı l-anbiyyəyi vəl-müksərin, Nəbiyyina Muhammedin və alə əhlihi və əsəhəbi və cəməyin. Rabb-i səhli səbri və yəsirli əmri vəhlül-uqtətən minlisəni yəfqəh-ı Amma ba'd, Məhterem-i qardaşlarım, Yəni sizə Allah'ın salamıyla salamlayıram. Ve bir edirəm ki, Təqvəl olasınız. Yalınızı, yalınız Allah'tan qorxasınız. Bütün inşallah qədər mərzududur. Qaza bu qədər diqqətli olun çünki bu çox ağır nurdur. Başa düşmədiyiniz şeyi sorusun. Qədər artıq yazılmış Allah Subhanahu taalanın yazdığı əzəldən yazdığına deyilir. Qaza isə o baş verən, o qədərlə baş verən şeylərə deyilir.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 Amma şəri Allah öz istəyi ilə vermir İnsan etdiyi əməllərin müqabilində olur Nə edirsinizsə, nə gəlirsə sizin başınıza Pis, şər Yalnız sizin əməllərinizin müqabilində gəlir Məşhur hədisli Peyğəmbər s.ə.v.lə Zəbrələləyə s.ə.v. soruşur ki İmam barəsində mənə xəbər verir O cavabında deyir ki Ən tuqnunə billahi və mələikətihi və qudubihi və rusulihi Və l-yevmi l və bil qədəri və şərihi Allaha iman Bu barədə əvvəlki dərslərdə Az da olsa sizə məlumat verdik Mələklərə, həmsinin Kitablara, həmsinin Peyğəmbərlərə, həmsinin Bu barədə məlumat almışsınız Sonra gəlir ahirətə iman Bu, Çox geniş məvzu olduğu üçün Bunu ahirət saxlamışam Tərtibi pozmuşam Və sonumuzu qədərə iman Allah səhələ fəalə də Qur'an-ı kərimdə deyir ki İnna kullə şeyin xaləqnəhu biqadə Biz hər birşeyi müəyyən ölçüde, kədərlə yarattık Əsər ayələrdə Allah səhələ o 5 imanın rükmünü bir yərdə qeyd edir Eləzine yəmününə billəh, vəl-mələyəkətə, vəl-rəsulə, -qətə, vəl-qutub, vəl-yəm-i ləkhir bir yərdə qeyd edir Mənəmənə billəhi 5-ni bir yerdə qeyd edir Qədəri isə ayrıb Allah bilir hikmətini nəyə görə Allah dağla belə edir Və qədərin də bir nəsə mənaları var Qədərin özü də Kəinatla bağlıdır Ən Allah s.ə.qələ nə isə müəyyən ölçüdə yaralıbsa Bütün kəinata aiddir Təkcə insansın deyil Bütün kəinata aiddir və öz qudrəti ilə, Allah tala bunu öz qudrəti ilə yaradır və qudrəti ilə dedikdə də həmən qədər Allahın o üç qüsim tevhidindən birincisinə daxil olur, rububiyyəyə. Qədər rububiyyə tevhidina aiddir. Yəni Allah tala hər bir şey öz qudrəti ilə edir. Əhməd ibn Əhəmbəl və ki el qadar qudratullah qadarullahın qudratıdır. Qudratı olmasaydı əzəldən bunların hamısını yaza bilməzdilər. Fəlasəvədir, peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki inallahu kətebe maqadiral halayə qabla an yəxluqə semavəti vəl ardi bi 50000 sene və kana arşu alal Allah bütün məxluqatın qədərini deri və cöyü Yara Paulusdan 50 min il öncə yazdı. O zaman Allahın hər şeyi suyun üzərində idi. 50 min il öncə fikirlərin. Bir gələcək hansı dir gələr inkar edir. Allah Allah nə yazılsa hamısı baş verir. Quran Kərimdə nə deyilsə 50 min il öncə, yeri göy yaramamışdan əvvəl, 50 min il öncə loğu məhfızda o, Quran haqqında yazılıdır. Bu, Quran-ı Kerimdir. O, Quran-ı Kerim də gör, milyon il kezdikdən sonra, nə qədər, uzun müddət kezdikdən sonra nazir olub və orada deyilənlər neçə əsr kezdikdən sonra baş verir. Bu, qəlildir ki, Allah s.ə.v. müdrəti ilə yazılmış qədər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 E, Fəlsəfi fikirlərə tərəf yönəlmək, qalara əsaslanmaq haramdır. Fəlsəfə ilə neyə isə izah etməyə çalışırlar. Hətta Allah'ı izah etməyə çalışırlar. Bunlar həmsə haramdır. Peygamber sallallahu aleyhələm qadağın edib, Resulullah sallallahu aleyhələm deyir ki, İzə zükirə əshəbi və izə zükirə nücümü fəhəmsiku və izə zükirə qədərə fəhəmsiku Üç şeyi xatırladır və deyir, bu üç şey Yaxşı olar ki, danışmayın siz. Susasınız. Səhabələrim haqqında, Ulduzlar haqqında və bir də Gəlif. söndür. Səhabələr haqqında, bir də qədər haqqında. Susasınız. Lakin Peyğəmbər Fafəlləm nəyi qəst edir? yaxşılığı haqqında Onların etdiyi xeyr-xəyır aməllər barəsində əksinə danışmaq vacibdir. Onların arasında düşmüş fitnə, onların etdiyi səhvlər, onların əyibləri barəsində bəli, susmamasıdır. Bu hədis bu hədisdə qadağan olunan susmağı vacib olan onların əyibi barəsində danışmaq, e, danışmamaq. Onların arasında baş vermiş fitnə haqqında danışmamaq. O qəsd olunur. Ulduzlar haqqında yenə, nəyə Allah salı icazə verib, o barədə danışmaq olar. Allah ulduzları nəyə görə yaradır? Əvvəlki dərslərdə keçmişdik. Göyü bəzəmək üçün, yol göstərmək üçün, qaranlıqda, dənizdə və ya quruda yol tapmaq üçün, ə bir də şeytanları vurmaq üçün. Bu üç şey barəsində xəbərimiz var. Bunu deyə bilərik. Amma bundan başqa, ulduzun düşməsi ilə kimin isə ölməsi, anadan olması və yaxud ulduzlarla dəla gəlməsi, ulduzlarla yağış yağması bu barədə suçmalı yox. Haramdır. Və sonuncu qədər barəsində, qədər haqqında, də ki, Quran-ı kərimdə və sünnədə varid olub, bunu danışmaq olar, izah etmək olar. Bundan başqa, qədər haqqında danışmaq haramdır, qadağan olmaq. Allahın qədəri və iman özü də dörd kismə bölünür. E, qədər dedikdə nə başa çıxməliyik? Birinci, iman gətirməliyik ki, Allah öz elmi ilə əzəlidir. Yəni, onun elmi laf əvvəldən axıra qədər hər şəyə ahat edir. Laf əvvəldən axıra qədər nələr baş verib, nələr baş verir, nələr baş verəcək, hamsını Allah Tala bilir. Buna dairin Allah səna qaradır. Ələm ta'lem ennallaha ya'lemu ma fi sema'i vel ard. Meyə bilmirsən ki, Allah göydə, göylərinə və yerdə nə varsa hamsından xəbərdardır. Hamsını bilir. Bu dəlidir. İkincisi, iman gətirməli ki, Allah qədari ləhna buza yazıb. Ədər yazılıb. Buna da dəlil, həmən ayənin ardıqı, İnne zəlikə fi kitəbin, İnne zəlikə aləllahi yəsir. Həmən qədər, Allahın elmi ilə yazılmış qədər bu kitabdadır. Allah üçün bu asan, heç bir sətinlik yoxdur. Allah öz elmi ilə onu yazıb. Gözün məhfaza. Hədisdə də Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, bu hər istəyir, hərifin axırında deyir ki, "Rusiya-tül əqlam vəcəhə-sə'ab". qaldırıldı, yəni qədəri yazdı və səhifələr də qurudu. Peyğəmbər (s.ə.s) Mərada səfərində o gün o ədəb xoğuduqda yaddığı çıxdı qeyd etdim. Mərad səfərində bu qələmlərin səsinə eşidir. Ruhunu məhzun yazan qələmlərin səsinə işidir. Məradda Yəni kəsdim odur ki, indiyə qədər o qələmlər mövcuddur. Bütün iman etməli ki, hər bir şey Allahın istəyi ilə baş verir. Allah qala diru me təşavvuna illə en yəşə Allahu rəbbul aləmin. nə istəsəniz də Allah istədikdən sonra o şeylər baş verir. Bəlkə Allah sənə rəva bilmir. Onun hikmətinə uyğun verir sənin istəyini. Çünki sənin fikrin müəyyən çərçibədədir, məhduddur. Ağıl müəyyən şeyi fikirləşir, ondan o tərəfə gəzə bilmir. Amma Allah s.ə.vələ hər şeyi yaxşı bilir. O daha yaxşı bilir ki, sənin nə lazımdır, nə isə yox. Dördüncü, iman etmək ki, Allah taala e, hər bir şeyi yaradı və hər bir şey də Allaha məxsusdur. Hər bir şeyin yaradıcısı Allahdır. A, bu dörd şeylə bu dörd şeye iman gətirmək də qədərə iman gətirmiş olursunuz. Buna də zəlil Allah istədiyi şeyi edir. Allahu xaləqü kulli şey. Allah istədiyi şeyi yaradır. Hər bir şeyi yaradır. Deməli bu dörd şeylə qədərə iman gətirmiş olursunuz. Bunlardan birini inkar etsəniz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 Bundan başqa, o yazılmış qədərin özü. özü. Bəzi alimlər 5 qismə bölür, İbn-i Qeyin və s. kimi alimlər. Bəzi alimlər də, Ufoguzan və s. kimi alimlər 2 qismə bölür və hər qismin özünə görə o 5 qismi ora aid edir. Məlif deyil ki, qədər 2 qismə bölünür. Umumi, hər şeyi şamil edən və bir də xüsusi. Umumiyyə aiddir, lof-ü məhvuzlu olan qədər. Artıq o umumən hər şey yazıb, əvvəldən axıra qədər. Və həmsinin İbn-i qeym Allah'ın dediyi o qədər ki, insanı, Adəm ilk dəfə yarattıqda Allah-ı Allah, onun belindən bütün zübiyyətini çıxartdı, keyfiyyəti bizə məlum olmayan şəkildə. Ruhlarını çıxartdı, nə çıxartdı Allah bilir və onlara şəhadət gətirməyi Əmr etdi Onlar şehadət gətirdilər ki, bəli Sən bizim Rəbbimizsən Sonra yenidən Adəmin Bədəninə daxil etdi Və insan yaran, yaran e, Doğulduqda, fikir insan İnsan doğulduqda, bana toqa olmasa O fitrətlə Tək Allah'a inanan kimi Nöyəcək Tək Allahə inanacaq Deyəndə ki, Allah aradadır, göydə O da göstərəcək Amma atanası onu öz dininə çəksə, öz dinini ona təbliq etsə, ondan sonra o, ya müslükə, kafir, bitfərəs, nəsrani və s. başqa dinə meyil edəcək. Amma yaran insan doğulduqda necə ki, Peyğəmbər Sazam xəbər verir, fitrət üzəridir, müsəlman kimi doğulur. İkinci qism təhsilatı ilə olan qədərdir. Təhsilatı ilə olan qədər özü də üç qismə bölünür ömürlük qədər bu da Peyğəmbər s.ə.v.in hədisində qeyd olunub Azbullah ibn-i Nəssud radiyallahu anhu Peyğəmbər s.ə.v. deyir ki hər, sizin hər biriniz ana bəhdində olduqda 40 günündə nütfə halında sonraki 40 günündə qanlaqtası, sonraki 40 günündə ət parçası halında formasında olur 120 gün sonra Allah qala mələk göndərir 120 gün 120-ci gününde insanın Allah meleği göndərir. O melek ona Allah tərəfindən göndərilən ruhu götürür. Ruh hürdükdən sonra ona can gəlir. Canlanır həmin ət parçası. Və bu vaxt Allah əmr edir həmin mələyə bu insan üçün 4 şey yazsın. Əcəlinin nə zaman olacaq? Fil əmrü ilə bağlıdır əcəlini dozusunu nə yiyəcək, nə içəcək əməlini nə əməllər edəcək və bizdə xoşbəxt və əbədbəxt olacağını əzəcədən Allah bilir ki bu necə insan olacaq bu ömürlə bağlı olan qədərdir və bu qədərlə oxu məhfuzda olan qədərin arasında fərq var bu qədərdən mələyin də xəbəri var O qədardan isə, yalnız Allah'ın xəbəri var, o qədər dəyişilməzdir. Amma bu qədər, mələyin yazdığı qədəri Allah s.ə. istədiyi vaxt dəyişdirə bilər. Dəyişdirə bilər və dəyişdirə bilər ki, göstərsin mələyə, mələk hər şeyi, yəni mələyin hər şeyi bildiyini e, bilmədiyini mələyə göstərmək üzrün. O qədəri dəyişdirə bilər. Məsələn, Mələk yazır ki, bu adamın tutaq ki, əcəli filan yaşına qədərli. Və bu, bu şəxs dua edir Allaha, qohumlu qalaqələrini möhkəmləndirir. Allah s.ə. onun hürünü artırır. Və mələyin bundan xıbəri olmur. Bu cür ola bilər, bu ehtimal var. Həmsinin yani ölüm mələyini göndərir Musa a.s.m. yanına. O an ölüm mələyi elə düşünür ki, Musa a.s.m. canı İndi alınmalıdır. Açın ala bilmir. Qaydır, bir müddət sonra gəlir. Allahın əmrini ona çatdırır, ondan sonra Müsəlman cənninə təhsil edir. Yenə burada da meley bilmirdi ki, həqiqətən nə zaman Müsəlman cənnə çatdıracaq. Deməli, insanın ölümündən yalnız Allah xaberdardır, mütləq şəkildə. Nisbi şəkildə isə Mələk də xəbərdar ola bilər, həkim də deyə bilər ki, bu öləcək. Bu nisbətdir. Yəqin bu öləcək, ancaq Allah bilir. Mələk də elə bilər ki, bu öləcək. Vaxtı bu vaxt. Qədərinə yazılıb. Ancaq bu nisbətdir. Mütləq şəkildə qədəri ancaq Allah bilir. Ona görə hər hansı bir şəxs deyə bilər ki, məsələn, bu gəmi ilə dənizə çıxma. Ölə bilərsən. Bu nisbətdir. Məş Vəhşəyvan sən parçalaya bilər. Bu nisbəttir. Amma yəqin tam mütləq şəkildə sağ qalacaqsan, qalmayacaqsan onu Allah bilir. Və nisbi olan qədərə ged demək olmaz ki, ki Allah, Allah istəyəsə öyəcəm, istəməsə sağ qalacaq. Belə şey demək olmaz. Üstünə vəhşəyvan gəlir, şiir, nə bilim, cana var. Deyirsən ki, dayanım. Allah istəyəsə öyəcəm, istəməsə yox. Belə şey demək olmaz. Allah sağlayı istəyərsən, ölərsən və elə də öləndən sonra düşərsən cəhənnə. Onda sal əlinə, odun içində dinləni ki, Allah istəyəsə, yanmayacaq ayın. Necək İbrahim ə.sələm yanmadı. Ağısızlıq. İkincisi, hər il yazılan qədər. Bu da Qədr gecəsi yazılır. Qədr gecəsində ki, mələklər inir. Gələn ilinə baş verəcək. Hamısını əvəzədən yazır. Buna dəyilir, illi qədər. Duhan Suresinin 4. ayəsində dəcə Fiyhə yufraqı kullə əmrəl-həkim O qədə Artıq o bir ilə ərzində baş verəcək qədər yazılır. Melekilər tərəfindən. Ne? Allah'ın əmriyle. Ve üçüncü, üçüncü növh Gündəliç qədərdi. Yəndə bu nisbi qədərlərdi. Melekilərin yazdığı qədərlər. Yani meleklerin yerine getirecek emelleri yazılır ve onlar o emelleri yerine getirirler. Onu icra edirler Allah'ın emriyle. Gündelik kader hakkında da delil Rehman suresi 29. ayeti. Allah Teala diyor ki, Her gün o bir iş yorulur. Allah S.W.T. her gün bir iş yorulur. Her gün kaderi tezelliğ edebilirler həmin lövxü məhfuzdakı olan qədəri təsdiq edə bilər. Allahın əndədir. İstər belə edər, istər belə. Amma yenə deyirəm, lövxü məhfuzda olan qədər heç zaman dəyişilmir. O dəyişilməzdir. Qələmlər qaldırılıb, səhifələr də quruyub. Qədər mövzusu çətin olduğu üçün bu alimlər bu mövzuda bu məsələdə çaşıblar. Ümumiyyətlə qədər növzusunda məzhəblər üç kismə bölmür. Qədərlər, qədər inkar edənlər. Cəbələr, qədərin məcbur insansın məcburu yazıldığını deyənlər. insanın hər bir əməli məcburən etdiyini deyənlər və bir də əhl-i sünnəq al-cəma. ki, bir, hər bir şey Allahın istəyə ilə olur. Lakin insanın seçimindən sonra, insan özü seçir, ona məsləhətdirsə Allah-u Teala müvafiq edir, həmən istədiyi baş verir. Məsləhət deyilsə, o istədiyi baş vermir, lakin istəyinə görə o ya savab ya günah qazanır. İndi fikir verir, mən niyyət edirəm ki, gedim sənə öldürün. Bu mənim istəyimdir, Allah məni məcbur etməyir. Əgər sən ölməməlisənsə, əcəlin satmıyıbsa bu iş baş vermir yəni, mənim istəyim həyata geçmir amma istəyimə günah qazanram Əgər sən nəzəlin satıbsa ondan mən gəlib səni öldürürəm və istəyim Allahın istəyi ilə üst düşür baş verir və buna görə də yenə günah qazanram budur başa düşür əhl-i sinəmal cəman qədərlərin yəni, birinci qismin qədəri inkar özləri də iki qismə bölünür. Birinci qism o kəslərdir ki, lof l da inkar edir. Tamamilə Allahın elmini bir dəfəli inkar edir ki, Allah tələrdədən heç nəyi bilmir. Bu vərdə ilk dəfə danışan Məbəd ibn-i Xalib Əl-Juhani olub. Məbəd ibn-i Xalib əl şəhərində. İbn-i zamanında olur. İbn-i Omar bu vərdə, deyir ki, gedin ona deyin ki, Mən və bütün müsəlmanlar ondan uzaqdır. Peygamber, mən bütün müsəlmanlar onun dediyindən uzaqdır. O da bizdən uzaqdır. Yəni onun dini özünə bizim dinimiz də bizə aiddir. O yeni bir şey gətirib. İlk dəfə o danışır qədər haqqında. İkinci qisin və qədəri inkar edənlər, muqtəzillərdir. Allahın elmini təsdiq edirlər ki, bəli Allah-u Teala hər şey əvəzdən bilir. Yalnız insanın etdiklərini əvəzdən bilir Bununla birincilerin arasındaki Ferğ ondan ibarettir ki Birinciler umumel bütün heyvanların da Ne ettiğini, meleklerin de, zinlerin de Hamsın inkar edirlər ki Allah'ın haberi yoktur İkinci disim Muhteşürlər Elmi ispat edir ki Allah'ın Allah her şeyde haberi var evvelden Ezelden Yalnız insanın ettiği amellerden Habersizdir Yani biz bura geldik de Allah'ın Bilmirdi ki biz bura geleceğiz Gelenden sonra gördük ki biz bura geldik Bu, batildir, küsurdur. İkinci, firqə cəbərlərdir. O kəslər ki, məzbur. Deyirlər ki, Allah-ı Allah bizi məzbur edir. Namaz qılmırıq, qılmırıqsa, deməli, Allah istəyir, belə olsun namaz qılmayaq, zülmədirik də, kimisə öldürürük, içki içirik, zina edirik. Bularam, Allah istəyir. Biz məzburuk. Fikr verin Təkbir Suresi Təkbir surəsi 28 29-cu ayələrdə hər iki firqəyə bardıcı rədd var. 1-ci ayə 1-ci firqəyə, 2-ci ayə 2-ci firqəyə. Allahu Taala buyurur: "Mən sizdən Bu jabərlərə radddır. "Və məşəə ona illə en şəə Allahu rəbbul aləmin." Bu da qədərlərə radddır. "Mən sizdən istiqamət edənləri seçirəm." Çünkidir bu dində sabit olsun hidayət olunmayanlar. Kim istəyirsə bunu eləsin. Bu qədərlərdir. Allah fəqət ixtiyar verdi. Kim istəyirsə o gəlsin. İkinci, "Əmmə təşəvvon eillə en yeşə Allahu rabbul aləmin. Siz təsəddəq və hansı təyindən sonra qalmasın." İstədiyiniz baş verəcək. Belə ikinci qədərlərdir. İnsan fütürlür. O bədbaxtlar ki, bu ayəni də bura oxuyur, çaşpaş qalır. Sən necəyinə? Burada 1 28 Allah təala ixtiyar verir. 29-cu ayda dədir ki, yalnız Allah'ın istəyə ilədir. Bilmələr bu yoldan hansı birini setsin. Bunu setsəcələr cəbəri olacaqlar, bunu setsəcələr qədəri. Hər ikisi kümürdür. Amma seçən, dində hər hansı bir yolu seçən, öz ağlı ilə seçməməlidir. Baxmalıdır ki, Peygamber s.ə.v. nəyi seçib, sahabələr nəyi seçib? Peygamber s.ə.v. və sahabələr bu ayəlini necə oxuyub başa düşür, elə başa düşürməlidir. Necə ki, abu Hanifə, rahimə Allah, ki, Peygamber sallallahu aleyhəlləmdən və sahabələrdən nə gəlibsə, onu gözüm üstə, başım üstə, ona yeri var, qəbul edirəm. Amma onlardan sonra gələnlər, hər hansı bir rey digərse, onlar da özlərinə görə alimdir, biz də özümüzə görə alimdir. Onlar da iştihad edə bilər, biz də iştihad edə biləliyik. Amma Peygamber sallallahu aleyhəlləmdən, sahabələrdən gələn, hər hansı bir rey, və doğumlu. Sözsüz ki, yəni icma olsa, səhabələrin icması olsa. Tək-tək səhabələrdən gələn rəy imkar oluna bilər. <coughs> Üçüncü, Əhl-i Sünnəv Əl-Cəmanın kirqəsidir ki, bəyəx, dedin, onları etiqat edir ki, hər şey Allahın istəyi ilədir və etiqat edirlər ki, İnsanın da seçimi var Kainatda nə baş verir? Allahın isteyi ilə baş verir Amma əmir və qadağalarla bağlı olan şeylər Namaz qulmağı, qorus tutmağı, içki içməyi, zina etməyi və s. Bunlar insanın seçimi ilə bağlıdır Seçim səndən gəlir Qəlbdən Görsən içkidir Ürəydən içdirsən onu içməyi Əlini atırsan, kitəsən dağılır İçə bilmirsən Sənin niyyətinə görə artıq sənə günah yazılır Çünki sən seçdin, dağılmasaydı içəcəydin. Amma Allah neyə görə onu dağıttı ki sən içməyəsən, bizdən içərdin, kimisi öldürərdin və bu da onun qədərində yazılmamışdır. İstemədi ki, bu baş versin. İstəyinə görə isə sənə günah yazdı. Seçim sənə verib. Sən seçirsin haqqını, haqqı, haramın halalı. Məfkir verin. Reqamber s.ə.və sual verirlər ki, ya Resulullah, əgər qədər əvvəzdən yazılırsa, bizim hər hansı bir əməli etməyimizin nə xeyri var? Rasulullah sallallahu deyir ki, siz çalışın, hər kəs çalışdığına görə, çalışdığı əmələ, e, çalışdığı əməli həyata keçirməyə, e, Allah hər bir hər birimizə istədiyi əməli həyata keçirməyə kömək edəcək. İstəsə Daxşı əməl etmək, o əməli kömək edəcək ki, həyata getirsin, istəsə, günah etsin, ona kömək edəcək ki, onu həyata getirsin. O, biqqətlə fikir verin, həlum. Kimsə can atır namaz bulmağa, Allah ona kömək edir, hidayət verir, yolunu atır. Kimsə şirkət etməyə çalışır, gedir pürəyə, qurban gətirir ki, oğul olsun, neçə illər dolmur, kömək olur ona, oğul olur ki, biraz da zəlalik artsın, biraz da çaxsın. İndi fikir verin ailələri çoxunuz bilək əz bilirsiz. Amma heç mənasını düşünməmisiniz, tərcüməsini oxumamısınız. Bilsəniz necə əzəmətli ailələrdir bu, qəqərlə bağlı ailələrdir. Allah Subhanahu taala deyir ki, "Fahamma man a'ta wattaka, wa saddaq bil husna fasan Kim Allah yolunda verir, yəni xərcləyər, Allahdan qorxar və Lə ilə illə Allah kəlməsidir, gözəl kəlmə, xüsnə, gözəl kəlmə, Lə ilə illə kəlməsidir Onu təsdiq edərsə, onu hüdayət yoluna yönəldərik O yolu onun üçün asanlaşdıraraq Fikir ver, hamısı qəlbdən bağlıdır İstəyirsən vermək, Allah'tan qorxursan, Lə ilə illə təsdiq edirsən Bunlara etdikdən sonra Allah səni yola yönəldir ora, asanlaşdırır sənin yoluna haq yolla. İndi əksli gəlir. Və əmə mən dəxilə yəstəğnə və kəzzəbə bilxüsnə fəsənə yəssiruhu lülüsrə. Kim pahalı deyib malından xəzləməzsə və Allah'tan qorxmazsa, yalnız özünün arxayrın var ki, mal davulətinlə kifayət edir. o məni qoruyacaqdır. Və lə iləhə illə Allah'ı təkdib edersə, yalan sayarsan onu həmən yola düşməyə Çətinləşdirərik Yəni hidayət yoluna gəlməyi Ona maniyələr törədərik Hidayət yoluna düz yola gələmin məz Heç vaxt Sünki bu la iləh illəllələhi İnkar edir Allahın əmrini yerinə getirmir Fahıllıq edir, malından xərcləmir Bu ayələr çox azəmetli ayələrdir Və Peygamber sallalləmin Məhşur duası var Deyir Allahümme Lə məniə ləmə ətəyitə Və lə məniə ləmə nəətə Sənin kiməsə var dövlət vermək istədiyinə heç kəs mani olabilməz. Nəymət vermək istədiyinə heç kəs mani olabilməz. Mani olduğuna isə heç kəs nəymət verə bilməz. Şələyəm, Allah s.ə.v. İstəyir, heç kəs onun istəyinə qarşı çıxa bilməz. Verir, heç kəs onun qabağını bilməz. Alır, heç kəs onu verə bilməz. Ən böyük nəymət də hidayətdir. Kimə hidayət veribsə, onun qarşısını heç ki salimlə, heç öldürməklə, onu əzab-əziyyət verməklə də o hidayətdən döndərə bilməzdir onu. Hidayət qəlbdədir. Nəyəcəyələr? Qəlbi kəsib atacaqlar. Amma kiməsə zəalətə salıbsa, dünyanı xərclə onun üçün, nə qədər mal xərclə, yenə də düz yola gələn deyil. İndi qulaqasını görürüm Peyqəmbər s.ə.v. daimə hansı duanı edərdi. Biz bilirik ki İki defa yığılıp olan bir insan oldu Lakin gör ne dua edilir. Değer ki, ya bu sarifal kulub, sarif kalb ala dini. Ey kalbleri istediği kimi döndürən Allah'ım kalblerimizi dinin üzerinde sabit et. Bu duanı edir daimli. Və sahəbələr təəccüblənir təəzüb, ki, ya Rasulullah, axı, sənin qəlbin Allahın dini üzərində sabitdir. Görür nədir? Dey? Deyir ki, İnna qülübə bəni ədmə kulliha bəyna əsbə'ini min əsabiyyər rəhmən yukəllibu ha kifəşə. Həqiqətən insanların qəlbləri Allahın barmaqlarının arasındadır, ki barmağı arasında İstədiyi kimi, istədiyi tərəfə döndənir. Bu əddə işitdikdən sonra kim arxayın ola bilər ki, mən indi müminəm, səhərə kafir ola bilmələyəm. Allah bizə ondan qurusun. Amin. Ancaq, mənə ki, Allah istəsə, hamımız səhərə kafir də ola bilərik. Allahın barmaqları arasında da gəlirlərimiz. Ona görə daim Allahə fikirəşmək, Allahdan qorxmaq, Allaha fəna barmaq, Ona sığınmaq Lazımdır ki, Allah da bizim qəlbimizi Hidayət yolundan Döndərməsin Lakin Eyni zamanda da şirkirlətmək Lazımdır ki Allahdan başqa heç kəsini bu dinlə Bu haq yolundan Döndərə bilməz Heç vaxt Çətinlik gəldikdə işte, daima bu ayəni Yadınıza salın Maidə surəsi 105-ci ayədir Səhmlik gəldikdə, sıxıntı gəldikdə, şeytan və ya şeytanlar tərəfindən sıxıntı gəldikdə daima bu ayəni yadınızda saxlayın. Allah Subhanahu Taala deyir ki: "Ey iman gətirənlər! Sizə heç nə zərər verməyə bilməz, əgər siz Allahı yad etsəniz." Ey Allah, müraciət edirəm Ey mömin gətirənlər, öz nəfsinizi düşünün. Öz nəfsinizi Allah yolunda sabit olması üçün çalışın. Başqalarını hidayet yoluna gətirmək bizim işimiz deyil. Bizim işimiz ancaq onlara çatdırmaqdır, təbliğ etmək. Eyni fikirlər görmək, deyir? deyir ki, onların zəlalətə düşməsi, sizə heç bir zərər toxundurması. Yəni, onlar zəlalətə düşür, sizə nə qədər tədqiqlər etsələr, fitnələr salsalar sizin aranıza, Sizi dindən döndərmək istəsələr, dindən döndərmək üçün oturub məşvərət keçirsələr, müzakirələr etsələr, heç bir zərər toxundura bilməzlər. Heç ki, sizi dininizdən döndürə bilməz. Allah istəyəməsə. Sonra diamət günü onun hüzuruna qayıdıracaqsınız. Və hər birinizin ehtiyaməllər barəsində Allah sizə xəbər verəcək. Bu şeyləri bilən, qədər mövzusunu az da məlumatı olan şəxs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 Allahın yazdığı xeyirdən, nimətdən artıq bir xeyir verə bilməsin. Qələmlər qaldırılıb, səhifələr də qurulub. Allahdan istəyən budur ki, Allah s.ə.v bizi başa düşüb əməl edən bəndələrdən etsin, daima hidayət yolunda olan bəndələrindən etsin Hı -hı. nimət verdiyi şəxslərin, peyğəmbərlərin, səddiqlərin, şəhidlərin ə məsələlərin yoluna yönəltsin. Amin. Və bizi firdevs sənnətinə axil olmağa qəbil etsin. Subhanak Allahumma wa bihamdik, və bi-k. Bismillahir-rahmanir-rahim. Və səlatu və salamun alə əşrafil-ənbiya vəl-mürsəlin. və alə və əshabihi əcmain müəllif dualar barəsində danışır. Telegram vasitəsilə çox dualar edərdi. Əksər vaxt möminlərin, müsəlmanların lehinə, kafirlərin, zalimlərin lehinə dua edərdi. Amma hər dən möminlərdən də bəzisinin lehinə dua edər yəni aləhünə boyadır. Məsələn, bir nəfər şəxs daxil olur məscidə, uca səslə başlayır qışqırmağa, cəmiət. Mən də davamı yormamısan. Bir görməsən, <gülüyor> e, davət tapmayasan. Bununla da Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm göstərir ki, məscid bunun üçün deyil. Ticarət edəsən, nə isə axtarasan, nə isə itirmisənsə, çəkəsən məsciddə. Kəndsədib ibadət yeridir. Və ya muhabiyyə radiyallahu anh onun dağlıcaq bir nəfər göndərir bir neçə dəfə. Həmən şəxs bir neçə dəfə gedib gəlir, deyir ki, muhabiyyə çörə yiyir. Gecikir, gəlmir. Dir görməsə, Allah onun qarını doydurmasın. Şələr də bundan tutur ki, muhabiyyə kafirdir. Bəs belə bir əqəm, bəsəm ona dua etdi. Kafirdir. Amma... Ömrünün axırında Rasulullah s.a.q. görür necə dua edir. Oradan da bu təhşirətli bir insan olub. Onun hikmətini ancaq Allah s.a.q. ona verib. Odur hikmətli olmağı ancaq Allah verib ona. Heç birimiz onun kimi ola bilməliyik. Ömrün axırında görür ne dua edir. Deyir Allahumla Mən da'ud aleyhi əv səbəbtuhu fəcəlləhu rəhmətəm. Kimin əleyhinə dua etmişəmsə və ya bir ağır söz demişəmsə bütün bunları o şəxslər üçün rəhmət et hə, bu budur şəxsiyyət gör, nə, nəyə qədər incəliyə qədər fikirləşib Əmrün axırında gəlir bir kimi əsələ borcun var sahəbələrdən biri deyir ki ya Rasulullah, filan vaxt sən mənim qarnıma vurdun zarafatsan vurub necə vurub, Allah bilir Peyğəmbər Sallamın qarını, paltarını qaldırır ki, gəl vur. Vur ki, diyamət günü məndən haqqını tərəb etməyəsən. Səhabı ağlıyırdır, ya Rasulullah, mən zarafat edirdim. <gülüyor> Bir dəfə, axır vaxtlarda, Tufeyl ibn Namr radiyallahu anh, Hücarib Peyğəmbər Sallallahu aleyhəmə deyir ki, ya Rasulullah, Dovus da biləsi, bizə asi olub, inkar edir, qəbul etmək istəmir dini. Onların əleyhinə dua et. Peyqəmbər s.ə.v qibləyə tərəf dönür, qaldırır əllərini dua etməyə. Sahabə deyir ki, hamımız elə zənn etdik ki, bu dəqiqə dua edəcək, Allah tala qəbul edəcəyi onları cəzalandıracaq. Lakin deyir, Allahumma əhdid dəusən və ətibihim. Allahumma onlara hidayət verir, İslam'a gətir. Rasulullah s.ə.v kiməsə dua edibsə, duası dərhal qəbul olunur. Abu Huriraya dua edib radiyallahu anhaya ki, anası İslam'a gəlsin dərhal gəlib yağışın yağmasının dərhal olub əsairək əsairək və, və, və Peyğəmbər s.a.v. duanın qəbul olunması üçün əsas səbəblərdən ixlaslı olmağı xüsusən qeyd edib ixlaslı olsanız, duanız qəbul olacaq buna 100% əmin ola bilərsiniz dua etsən ki evim olsun istədiyin kimi Allah'a andı olsun ki, olacaq. Əmin ola bilərsiniz, Allah verəcək bunu, yəqin ola bilərsiniz. Bir nəfər kasıq, gəlir bir alimin yanına, deyir ki, yemeğə etinəyim yoxdur. Biraz kömək et. Alim baxır buna, alimin özünün də yemeğə etinəyə olmur. Əllər masır, ürəkdən, ixilasından dua edir, deyir Allahım, sən buna ruzu verir. Qapı döyülür Qapı döyülür, bir kimsə tələbələrindən Onun üçün yemeğə gətirir Alimə Deyir, get qapını aç Allah sənə ruzunu göndərdi Yedir, açır, götürür, onu çıxım gedir Təmfikir elə gör, əllərə əl aşağı düşməyir Duası qəbul oldu Allah s.ə.lə Bizim teravihlərdə etdiyimiz dualar namusunu qəbul etsin Növbə növ dualar olur orada mənasın başa düşməsəz də lakin arxain olun ki, istədiyi kimi tüm zövcə, övlad mal, övlət, ruzu, hər tərəfli şeytanın şərdindən, hər düşmənin şərdindən hər tərəfli dualar olur orada. bu dualar da olur hərdən bugün həmən duanı etdim təmbəllikdən qocalıqdan borcdan bir də günahdan Allaha sığınmaq Allahümme inə nəuzu bükü minəl kəsəli vəl-hərami vəl-məətəmi vəl-məğram və və Bu dörd şeydən Allahə sığan Qocalıqdan dedikdə o demək deyir ki Sığınıram Allahə ki, qocalmayın O mənada deyir, yəni qocalanda Adamın başı Ağlı gedir O cür olmamaqdan Allahə sığınıram Təmbəllikdən, bəli, bundan da Allahə sığınıram Cünahtan Borcdan, hamısından Allahə sığınıram, Allah qorusun Doğra Peygamber s.ə.v-in duaları deyə bu um, hamısı. Sən fikir verir, Resulullah s.ə.v-in bunlara edib, bu cür duaları. hamsından uzaq idi o, nöqsanlarının hamısından uzaq olan şəxs bu cür dua edir. Qorxu ki, birdən gələr, təmbəlikdə gələ bilər, qocalıqda, başıda xarab ola bilər və s. Veyri <coughs> Allahım, məni bağışla, tövbəmi qəbul et, sən həqiqətən tövbələri qəbul edən və bağışlayansan. Heç bir günahı olmayan şəxs bu cür dua edir. Həm, fikir, bir, sən fikir versən, Başqa hədisdə deyir ki, Allaha tövbə edin. Mən gün ərzində Allaha yüz dəfə tövbə edirəm. Heç bir günah etməyib, yüz dəfə tövbə edir. O yədim bilir ki, hər tövbəni etdiksə, günahın olmasın da, hər tövbəni etməyinə görə nə qədər savab yazır Allah-u Bu dildir də, dilin Allahım, sənə tövbə edirəm demək çətin deyil. Amma sən bilsən ki, onu deməklə nə qədər savab qazanacaqsan. Dilin qayma zikr edər. Subhanallah nətub edirək və s. və s. O qədər dualar var ki. Sonra bu da çox gözəl duadır. Deyir Allahım, məni xeyrxalq insanlarla qərabər və e, canıma al. Əşşər insanlardan uzaq et və xeyrxalq insanlarla birgə et. Qəmət günü, peğəmbərlər, şəhidlər, siddiqlər, əməli salihlər. Duanı fikirləşib özündən deməyə heç bir ə e, təbahat yoxdur. Deyə bilərsən ki, Allahım, bu nuranlılardan bizi işraq, işraq bizi uzaq et. Enes ibn Malik rəziyallahu anhu deyir ki, bir nəfər gəlir peyğəmbər sallallahu deyir: "Ya Rasulullah, ən əfzal dua haqqında mənə xəbər ver." Deyir ki, dünya və axirətdə Allahdan bağışlanma və afiyət istə. Yəni sağlamlıq, bir də əmnəmallıq İstə Allah bağışlasın sənə. Səhərçi gün bir də gəlir. Yenə həmən sualı verir. Yenə Peyğəmbər s.ə.v. həmən cavabı verir. <coughs> və cavabı verdikdən sonra deyir ki, əgər belə etsən, dünya və əxirətdə nicad tapmışlardan olarsan. Həmsini görün necə, qısa, lakin Bütün duaları şamil edən bir dua ürədi Peyğəmbər s.ə.v. Deyirsən ki, Allahım, Məhəmməd Peyğəmbərin istədiyini səndən istəyirəm, onun sığındılı şeylərdən də sənə sığmıram. Nə sığmı? subhanallah. <gülüyor> bu, duanı etməmişdir, amma inşallah bu duanı da elbəriyik. <gülüyor> <gülüyor> Nömrəsin nəyinsəm, orada eşit edəcəksəm, dəhər mi? Növrəsin nəyinsəm, orada eşit edəcəksəm, dəhər mi? Nəyəcəndən axıq Bu duanı Əsəlükə minmə sələki bihi Muhammed Əəuzubikə minmə təəvvəzə minhə Muhammed Bu çox gəzəl duada Hamsı bütün nə qədər dualar verir Hamsını Nə qədər, nədən ki sığınıb Hamsı daxil duarı Sonra Peyğəmbər s.ə.və salavat gətirmək Bu üçü da duada Bir dəfə ona salavat gətirsən 10 dəfə Allah sələ sənə xeyir dua verir Peyğəmbər s.ə.və bu da çox maraqlı Birinci dəfə oxuyuram bunu Qəyəmbər salısa minbərə qalxır birinci pləkana əyağını qoyur, qalxır, deyir amin ikinciyə əyağını qoyur, qalxır, deyir amin üçüncüyə də qalxır, qoyur əyağını deyir amin sonra gələdir ki, ya Resulullah, nəyə amin deyirdin? deyir ki, birinciyə e, deyir ki, Zəbrəl aleyhissalam gəldi yanmana və e, mənə xəbər verdi ki bədbəxt oldu o şəxs ki Ramazan ayı gəlib keçdi onun günahları bağışlanmadı Mən də dedim, amin də Dəhşətdir bu Bu şəxsin halı Nizə də dəhşət bir hal İkinci Bədbaxt olduğu o şəxs ki Vadiyyənləri Qocalığında onlarla birgi oldu Lakin onun günahları bağışlanmadı Yəni, ona qarşı Vadiyyənlərinə qarşı asi oldu Onların qayğızına qalmadı Və beləliklə də bədbaxt oldu Yəni, dedim, amin və üçüncü, mənim adım çəkildi. Bəlqat oldu o şəxs ki, Peyğəmbər s.ə.vənin adı çəkildi. Ona salavat gətirməli. Dua etdikdə də bəddua etmək olmaz. Çünkü bəddua qəbul olunmur. Kimisi evni yıxmaq üçün demək ki, önün yıxılmasın və s. və s. Dildən gəlirsə bu, heç nə olmaz. Amma üreydən eləyəndə hətta ana yolladına eləyəndə də qəbul olur. Həni görürsən, analar əks, çox vaxt. Allah səni əhəmət eləsin, görüm, nə bilim, qalını köyünəyin gelsin, nə bilim, vay, nə oturum, nəyiniyim, nəyiniyim, cürəbəcə dualar eləyirlər. Yalnız dinlə eləyir, üreydən istəmir onu. Qəzəbləni beləyir. Amma üreydən istəsə, o qəbul olacaq. Həmsinin Peygamber əsələm deyir ki, Allaha dua Allahdən vətmayən şəxsə Allahın qəzəbi tutar. Allahdən vətmayən şəxs özünə arxayın olan şəxsdir. Şəxs Allaha ehtiyacı yoxdur. Hər şey özü görür, hər işi özü görür. Allah ona Allahdan heç nə ummur. Belə sən nedir çünki özünün güdrəti, qüvvəti ilə bütün nemətləri əldə edir. Və bunu da Allahın qəzəbi tutur. Əgər bir şeyi sənə verən mənəm, istədiyin vaxtda ala bilərəm. Nəyə e, rəfiqəm, ona görə də Allahdan dua edib yalnız ondan isteyin. Və qova biləcəyiniz nə isə istəyirsiniz, Allah verməsin sizə. Ümidinizi ümidinizi kəsməyin, çünki vermədi. Da İstə. Allah təala verəcəyi, ya bu dünyada, ya ahirətdə. Sonra bu dualarda qərar verib isteyirik, Allahım Özümüzü, qulağımızı, qəlbimizi Pis işlərdən, pis haram olan şeylərdən Uzaq et Onları yalnız xeyirli əməllərə yönəldi Həmsinin kəsəbləqdən Zəlil olmaqdan Al çalmaqdan Zülm etməkdən və ya zülm olmaqdan Sənə sığınaraq Qəlblərimizi dinin üzərində sabit et Yəni, bu böyük dualar, nə qədər çox insan dua edirsə, də müxtəlif müxtəlif dualar edərsə, Allah Subhanahu taala onun dualarını qəbul edər. Yəni 100 dəfə dua edirsə, onlardan biri qəbul olarsa, biri qəbul olunarsa özü böyük şeydir. Necə xoşbaxt insan, e, yəni bir hədisdə deyir ki, əgər dualarından biri qəbul olarsa, mən yəqin bilərəm ki, cənnətdeyim. Allah mənim duamı qəbul etdi. Sələf-i biri elə deyir. Dualarından biri qəbul olarsa, əgəlindən biri qəbul olur, bilərəm ki, cənnətliyəm. Məhəməd-i bin Əhəmədl şəhəm Allah. Elə mən bilsəm ki, bir duanı qəbul olacaq, o duanı rəhbər üçün edirəm. Rəhbərin yaxşı olması üçün. yo o yaxşı olsa, hamı yaxşı olacaq. Hər şey əminəmanlı olacaq. Bir Əhməd ibn Həmməl, rəhimən Allah, baxmayaraq ki, onun rəhbəri olaq, məminə var kim olur, ona o qədər əziyyət verir, döydürdürür ki, Quranın nəxliq olmasını desin, demir. Buna baxmayaraq, yenə də o, deyir ki, bir duam qəbul olsa onun üçün izlərəm. Onun istahar olması bütün ümumiyyət, Əhməd.